Şəykh-əhlə-sünnə vəl-cəməl xüsusiyyətlərindən də aşırdı. Öyle deyə? Və sonra təvəm dəyir, Rahiməhullah. Və buyurur ki, Və qovluhu sallallahu aleyhi sallam, və səlləm, məthəl-l-mü'minən fə təvadduhim və tərahumhumhum və təātufihim keməthəl cəsəd əzəştəkə minhə uqdvun tədəəə ləhü səir-l-cəsəd bilhümə və səhəd. Sonra Şəykh-əl-l-qəl Əley sə. Lasso sal sən nə deyib? O laq fəsitdir. Amma məsələn Şeyx burada hədis getirir. Peygəmbər sallallahü əleyhi və deyib ki, möminlərin misalı bir-birlərlə əlaqələri, rəhmlilikdə və bağışlamaqda elə bir ki, bir cəsədə bənzəyir, əsr-rassullarсына. Möminləri bir cəsədə bənzədir. Və deyir ki, əgər bir cəsədə bir yer ağrasa, bütün cəsədən hər yana ağrıyar. Elə də möminlərdir. Ə, müminlər yaxındır bir-birilərinə. Əgər birinə çətin olsa, hamısına çətin olar, yıxışıb o çətinliyə əliyərlər. Qarəsus, salsın, bu hədişdir, Buxarı Moslim rivayət edir, Ebn-i İb Oman ibn Başirdən. Bəşşəyx Rəhəmin və Allah, əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl və bir-birinə qarşı rəhmli olarlar. Yəni bağışlayırlar, keçəllər. Və bir-birinə mülayim olarlar. Qəzələnməzdər, pis tanışmazlar bir-birinə. Elə bir ki, bir cəsəddir. Təsəvvür sən bu əlin, bu əlivi vura, yox. Əksinə qoruyar ki, belə vəziyyət olmasın. Və əlləri ilə qoruyar ki, üz vəziyyət olmasın və sayılır. Münnərlər də hələdir. Yanvar salsan. Və sonra şeyx Rahimullah bu xüsusiyyəti burəndan sonra buyurur ki Və əmruna biz sabri indər bələ Və şükri indər raxa Və rida bimər ralqada Və həmçinin xüsusiyyətlərindən onlar Bəla gələndə əmirliyləki səbir etmək lazımdır Bu mümünən xüsusiyyətidir Yəni bəla gələndə səbir nemiyək Bu bəlanıda çıxış yol anca budur səbir Ən çıxış yolu səbirdir o insan səbr edir, bəla gələndə o insan elə büyük ki, o bəladan yəni, qutaracaq inşallah və bəladan yaxşı çıxacaq. Və həmçinin xüsusiyyətlərindən o şükürəndə raxa və yaxşısa olanda şükür edərlər. Bunun müminənin sifətlərindəndir. Əli Soval Yəni, şükür etmək. Ümumiyyətlə, şükürün əksi əks əks naşükürlüyüdür. Gəliyindən şükür olmayasan, az olsa da gerək şükürləyəsən, mümin gerək şükürləyə, daima, az olsa da, bir şey o, az olsa da bilmək lazım bir ilə ki, səndən də pis olan vəziyyətdə var, olan var, səndən də az olan var, səndən də daha xəst olan var, səndən də tək olan var və s. və s. Və s və. Bələ şeylər nə inir mü mümin üçün, bu cür fikirlər, bu cür əqidə, bu cür... Rəy insanda təsəllü yaradır. İnsan rahat belaları keçirir və həmçinin neyməti az olsa da şükür edir və Allah subhanı da qəza qədərindən razı olub. Bu mümin üçün insan ən böyük şeydir insan üçün. Adam var, görsən, belə gəlir, infak vurur. İnfaq vurdu bunu. Səbirləmədi. Bəla dözmədi. Çünki o çoxsa cəhlə bilmək, belə səbir etmək isə, beləsə... Görürsəm, biri-birlərin iflas olun, müfriz pulun adı. Səhər, axşam yatdı, səhər durmadı. Pul öldürdü onu, pula görə yetdi. Və s. Cürbəcək. Ola ki, mümin ələdi o. Mömin odur ki, bəla gələndə səvirliyər, yaxşı olandı, lav az da. Şükürləyə. O, müminlərin sifətlərindədir. Amma qeyri-möminlər isə, qeyri-möminlər, onlar naşkürdürlər, çoxa naşkür olarlar. Və məsələn fikirləsən xavajılar ha? Xavajıdan üzdəndi yazılıb. Belə baxanda üzünə belə yoxsa həmişə narazıdır belə. Həmişə. Özdə yazılıb üzündə belə na şükür. <gülüyor> Faqat bunu olar tanıyanlar görür. Aydın da olar yaxşıları yazılı üzündə na şükür. Hətta na şükürlər daxil demək olar. Mən fikirləsə Əli bağladı. Şükür etməkdən durub Əliyə dedilər ki, yox, sən nə danışsan? Sən bizi gətirdirmirsən, onlardan öldürmüş olan qorşundan. Əgər kafirdilərsə, icazı ver olan malın hər şeyini götürək, qənimət kimi. Əli də qoymur daxı. Çünki oruç tərəfdə müsəlmandır. Əli peşman oldu o müharibələrdən. Dedik ki, kəşk 20 il qabaq ölərdim. Kəşk 20 il qabaq ölərdim. Saffa ilə cəməli görməzdim döyüşləri. Yirmi qabaq vormuşdur ki, yəni, yani, heç də yox idi, yaxşı vaxtar idi, o mənada yani. Yəni, misaldır ki, yirmi qabaq bunu görməzdim. Çünki müsəlmanlar bir-birlərini qırıblar, fitnə, fitnə düşüyü, müsəlmanlar qırıblar bir-birlərini. Oraya qabaqcə dedilər ki, bəh, sən neyirin sən, bizələrə öldürmüşük, gəlmə Allahın da götürəyik. Əl-əl-əl-əl-əl-əl-ə Ha. Bu bax xavar işlədirilər ki, A, onda onlar müsəlmandır. ya yerə qənimətdə Allah, kafirdilər. Yə götürmür isə onlar müsəlmandır, deməli sən gətirmişsən bizi müsəlmanları öldürdürməyə, piyambar salsın buyurub ki, müsəlmanı sövmək, fasikliyi öldürmək isə küfürdür. Sən deməli kafirsən. Həmsin maviyyə də kafirdir. O belə xavar işlər, naşşükürliliklərdən, hansı ki, Ali bin abi, tək, düzgün, Aliq, sağ olun. Düzgün hüküm verdi, Allahın, verdi. Allahın hüküm ilə verdi. Xavaricilə, ya, sen Allahın hüküm ilə hüküm vermədə. Və ümumiyyətlə, əmçinin, o naşükür yazılandan sonra biləndə o bəris tərəfləndə şey yazılıq. Mal dövlət. Çünki fikir versin, çoxsu pula görədir. Pula görə, dünyaya görə. Və xavariciləm Əvvəl-ələ dünyaya görə başladı. Peyğambar sallarsın ki, qəlimətdən bölürdü ya, məşhur ədisdir. Biri qaxtırdı ki, ad adilliklə bölgünə naşükürdü idi. Onlardan idi da. Rasul sağ olsun dedi ki, subhanallah, yer üstündə məndən adil varmı? Yəni, mənə adillik deyil. Rasul sağ olsun, adillik deyil, adil ol. Naşükürdü. Getdi. Qəyəmbər suasını ki, onun belindən xavar işlərə gələcək. Xavar işlərə bağlı, onun fikrindən başlayıcək abucu. O, ələbə ki, fundamət qoydu. Gələsən, mala gələ, dünya malına gələ. Məsir xavar işlərimiz, daha da olsa okşuyan, həmən şeydi, bir tələfində yazılır, dünya malı. Nə şükürdlər. Nə var, onu şükür etmirlər. Sən lab az olsa da şükür et. Allah s.a. buyurur Əgər şükür etsə, sə artıraram nəymətimi Naşkürlülə çox istəyə bilmiyəcəksən Heç var Naşkür, çox istəyir Allah verilməcəyək sənə Sən naşkürsən, onu görə Allah s.a. Quranda qayda qoyub Necə çoxalar Necə Allah atalar nəyməti artar Qaydalar qoyub Geri onu kömək eləyəsən Geri onu şükür edəsən Və s.a.və s.a. Quran deyir, əgər Allah deyir, əgər sən mənə şükür etsən, neymətimi sənə artıraram. Az olsa insan geri şükür elə, müminin sifətlərindəndir. Yə əhlüsünə və cəman sifətlərindəndir bana. Həmsinin varrida bimarril qada, həmsinin keçmiş qəza və qədərə razı olmaq. Yəni bilmək ki, hər şey Allahdandır, Allah istəyin olub razı olmaq. Məsələn, qazaqla razı olma olmaz, deyirsən, mən razı da öləm, mən nöşk yaşadım, mən uşaqlığım nöşk belə keçdi və s. və s. Şükür edin, bu müminin sifətlərindəndir, demək ki, nə üçün mənə Allah tala belə elədi, mən uşaqlığım əzəb aziyyət keçirib, mən tutmuşdurlar, Allahın kaza qədərini razı ol, bu, insan özü üçün yaxşıdır, insan Rahatdaşır belə qidən olanda. O vaxt ki, bəlada səbirləyir, yaxşı olanda şükürləyir və Allah keçmiş üçün Allah qaza qədərini razı olur. Bu insan daxilən sakitdir. Bu neçə oq paraliz vurmaz. Və ya sarılıq və ya başqa şeylə tutmaz. <gülüyor> Elə də. Sonra məlişşeyx rəhimək Allah ümumiyyətlə, Bəqərə surəsi Şeyx bu fikir Bəqara surəsindən gətirir. 155-156-cı ayələrdən. Həni, ay, axı 155-156 Və insan gələk səbir edəndə birinci məqamda səbir edilmələdir. Nə olursa səbir, bəla birinci vaxtında, sonradan səbir edilmək asaddır. Geçir 3-4 ay deyil, inşallah səbirləyirəm. <gülüyor> bu səbir qiyməti yoxdur Allah yəndə, olsa da azdır. Ona görə Peyyambar salasın, bir gün Əbəsinın yanından keçirdi, gördü bir dənə qadın. Nohə deyir. Yəni ağlayır, dil deyir. Peyğəmbər sallallahi səlli səbrə dedi ki, sənin qohumun deyil ona görə. Tanımadı qadını. Dedi, sənin yaxınların dəyil. Ona görə şəh rahat dedi məyus oldu. Necə yox mənim yaxınım da axı. Heç nə demədə Rasul sallallahi Əlbəttə biz sizi biraz borclu, biraz aclıq, biraz da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtahan edirik. Hə, biz, Allah eləyir. Allah eləyir bu aclığı, toxluğu. Ola bilər Allah Subhanahu taala var dövlətlə imtahana çəkib. Bəziləri baxır ki, demə Allah istiyi ilə o boydama dövlət elə Yox. O istəməklə də Allah Subhanahu onu o cür imtahana çəkib. Bəli baxma ki, malda belə də yaxşıdır. Maldələdə belə baxanda çox yaxşıdır. Yaxşılar, yaxşı cəhətləri var, lakin pis cəhətləri ondan da çoxdur. Bu dünyada və axirətdə. Bəli. Səbir edən şəxslərə müjdə var. kim belə şeyləyə səbir etsə? Ha. Hə. O kəsərlərin başlarına bir gün sübət gəldiyi zaman biz Allahına ona tərəf qaydacaq vəylə. Hə. Səb bəla gələndə və bunu demək lazımdır. Səbir elə, Və innə iləyhi Yəni nədir? İnnəllillahi və innəyə iləyhi rəciyun nədir? Biz Allahın ona tərəf qayıdacağıq. Biz Allahın öv, ona tərəf qayıdacağıq. Bu cür mömin təsəlli tapdı. Nəsə həkim lazımdı ki, psixoloq nəsə gəlib onun yanında səni sakitləşdirsin və s. Hələ belə şeylər yox idi məsələn. Ümumiyyətlə məscədin dəlxanalar yox idi. Ruh xəstə evləri yox idi İslam aləmində. Yox idi Yəni, bu qədər üstə. Ola bilərdir fərdi, az, çox az. Yəni, belədir öldür. Lakin, hamısı nədəndir? Naşükürlükdən, səbirsizliyi, düzgün həyat tərcif sürmək, günah və s. və s. Sən az olanda çox, imtihanı daha çox çəkilirsən. Və ya da fərqi düzdür, fərqi yoxdur bunun imtihanı çoxla azdır. Amma hamısı səbirləri var, ne üçün indi? Görsən, və vəziyyət belədir, səhvələyə var görədir? Sonra şeyh rəxmələ Allah deməli, və bəladır cür olur, dində bir də dünya belası. Dində bəla, bir də dünya. Təbii ki, e, dünya belasında necə biz qeyd etdik, səbirdir, təsəllik kimi özünə verməyək, ki, nə olur Allahdandır və s. Amma dində bəla, səbir etmək, yəni sabit olmaq. Sabit olmaq. Yəni, dində səbir budur. Yəni, dində ola bilsin, bir bəla gəldi adama. Dini məsələləri görə sənə çıxdılar, sənə qovdular. D yəni, sən dine görə. Sən dəvət edirdin, aydındır. Sən qorxusdular və ya, məsələn, sənə sövdürlər və sələ və sələ. Dində... Yani Hətta vurdular. Hətta vurdular. Düzdür vurdular. O şərhi var. Yəni, müsəlimə o də ki, bir dənə vursalar bu sağ yanağından, sol yanağı verir ki, o birisindən də vursunlar. Necə Hristiyanlıq deyir. Amma hələ, bütün hələ dünya müharibindən olarlıq. Aydındır. O də məhədəyir ki, müsəliməl əlləri qoysun, kimlə bunu vursunlar, yox. Müsəliməl döyüşü də bilər. Lakin təbii ki, hər şey, Birinci döyüşən sayılmı, yəni birinci döyüşən də öl, səbirlidir, lazım olsa döyüşəl. O, deməkdir ki, qoçur, yok, Yo, o ki, səhv əlləvi qoçur, yox səni. Yox, hələ də öl. Olay burada söhbət gedir birdən, bəla gələndə cürbə -cür, dində, dininə görə, insan gəlir səbirlidir. İnsan məsələn, görsən, insandan danışırlar, insan dəvət edir, gözək, tvizisəndən danışırlar, qazetdə və s. Heç də olmaq, əlhamdülillə, dinə insanlar kimi. İnsanlarla yaşayanlar. Yaxşı. Sonra Raximəkullah buyurur ki Deməli, buyurur Raximəkullah Təbii ki, şeyx burada çox danışır. Lakin biz az danışırıq. Məhli az danışır, xətamız az olar. Çox danışır, xətamı çox ola. Və sonra şeyx buyurur ki, bəyad ona elə məkarem-ül əxlaq və, və hasen-ül əmal. Həmçinin əhl üs xüsusiyyətlərindən əxlaqa dəvət yüksək əxlaqa və gözəl əməllərə. <gülüyor> və alik əxlaq sahibi olanlar və gözəl əməl sahibləridir. Bu da onun xüsusiyyətidir. Və şeyx Burada, e, təbii ki, Quran-ı sünnədən bu məfhumu gətirir. Əxlaq mövzusu, öyrədə əməli salih olmaq. Təbii ki, həm Allahla, həm bəndələrlə. Həm Allahla, həm bərdələrlə, bəndələrlə. Ki, məsələn, Allah qarşı əxlaq onu dinlə əməlləmək, nəhirlərlə çəkinmək. Həmçinin peyamber qarşısında, həmçinin valideyn qarşısında, qoxun qonşu qarşısında, Bu da insanlar sifətlərdən biridir müminin. Əxlaq və yaxşı əməl sahibi, gözələməl sahib. Bu məsələyə fikir verməlisin. Və sonra şeyh buyurur ki, Rəxməlləhu və yətəqiduna mənə qavluhu sallallahu aleyhi ve selləm əkməlül mümininə imanən əhsanı müxurqə. Və onlar, onlar yəni əl-ü sünəvə cəmələvə. və ya müasirlər başqa zördəyir. Deyirlər ki, vəz Peyyambər s.ə.və o, o ehtiqatdadırlar ki, Peyyambər s.ə.və deyib ki, ən imanı kamil mümin odur ki, əxlaqı ilə gözəl olsun. Gözəl əxlaq imanın kamilliyindəndir. Zəif əxlaq imanın zəifliyindən. Aydındır. Gözəl əxlaq imanın kamilliyindəndir. Mümin üçün təbii ki, birdən. Lakin birdən görə bilərsə, kafir əxlaqlıdır. O demə, dövd. Gözəl axlaq, hətta imanı kamil edən bir şeydir. Mömin olmalıdı sonra əh sahibi, gözəl axlaq sahibi. Bir də amma kafir, o demək də, də o kafir olsa, gözəl axlaq sahibi, o sadəcə kamil kafir. Kəfir də kamildir. Aydındır? Çünki kafir yaxşı axlaqla sağ ola bilər. O demək deyil, artıq bu dəlildir ki, bir ölkəsinə məni belə dedi ki, mən bilirəm ki, falan kəs haqqdır, çünki o gözəl axlaq sahibidir. Çünki Peyəmbər səhəsə edib ki, imanı kamil odur ki, aydındır, yəni, gözəl əxlaq sahib olsun. Deməli, əxlaqla götürəcək o haqdır. Əxlaqla odur, ödücü gün başaq üçün mədisi. İmanı kamil, hansı iman? Bidətçinin imanı, xəbar üçün imanı və s. yox. İman yəni əhl-üstünə və cümə imanı, təqvə əhlini. Onlar əxlaqlaqla Yoxsa haradan axlaq ola bilər? Bu getdikən başa düşmək lazımdır. Şəriətə gələn kəlmələri ayələrin. Sonra şeyx vurur ki, "Vayan dunə ilə qatıak, hərəmək, Həmçinin onlar dua edərlər. Kimlər onlar? Əhməşə məsinə gələnlər. Yəni Əl-Usulümməcə. -əl onlar dua edərlər. Və həmçinin dua edənlər öz qohumları ilə əlaqələr bağlayarlar. Qırılsa və qırılma qırılmayıbsa daima əlaqədə olarlar. Qohumlarla qohumluq əlaqələri. Şeyx burada təbiəti bütün ay hədislərindən gəlir, həmsə fikr. Hə. Deməli qohum əlaqələri kəsməz də və xüsusən də varsa da cüzdəşlərlə Sonra şeyh burada həmçinin olan xüsusiyyətlərindən buyurur ki, Vatı otey, mən hərrəmək və həmçinin sənə kim bir şey eləsə və lakin sən demə o mənə belədə demək, ona iş də vermiyəcəm. Yox, yəni, bu əhli sınavacaqın xüsusiyyətlərindən də sifətlərindən. La, biri sənə zülüm eləsə, ona yaxşılıq elə. Aydındır və məsələn, nədən sənə şey eləsə, lakin sənə ona ver, Fəlman. bir şey işləsə gəlib köməyə və sairə amma bilirsən ki o sənə verməmişdi bir dəfə. Əgər özün mənsə mənə versən mən də sənə verməyəcəm. Aydın dələt o. Və həç hansıdan olmaz, müsəlmanlardan deyil. Hər yerdə oğul onda. Ə müsəlmandırsa təbii ki, amma qeyri müsəlman şərti var. Qeyri müsəlman kafir. Şərti var. Hansı ki hansı kafirdəndir? Kafirlərdə də axı növləri var. Aydındır? Hı. Baxır Deməli, və həmçinin xüsusiyyətlərindən وَتَعْفُ عَمْ مَنْ ظَلِمَاكُ Və həmçinin kim onları zülüm edibsə onlara baxışlarlar. Yəni düşmən etçilik etməzlər. Bu da əhl-i sünəmal, xüsusiyyətlərindən Oluq, İbn Teymiyyə rəhəməkullah düşmənlərindən bir ölür. Hansı ki, on kafirdir, həmçə tutturardır və s. Ölür, həlak olur. Daha doğrusu, ölmür. Və gəlirlər, deyirlər ki, və s. İ İmmitəyin Rəxmi Allah gedir, deyil, hanım o evi. Gedir evinə. Gedir evinə uşaqlarını, deyil ki, mən sizə atıozun yerində yağım. Nə kömək eləsə, deyərsən mənə, ehtiyat olsa. Ən dəhşəti düşmənlərə bir ölmüşdür. Yəni, şeyx dağı idi. Sinəsi dağı idi, geniş. Ayrındır. Şeyx əməldir, də mə? Didiyyinə əməldir də. Sonra Şeh Rəhman Allah buyurur: "Kəmin üçün olan xüsusiyyətlərindən və ya əmuruna bi birrül valideyn." Həmsun əhlüsünə olan xüsusiyyətlərindən biri odur ki, valideynlərinə hörmət edərlər. Ata-analarına hörmət edərlər. Bu da mühüm məsələdir. Mühüm məsələdir. Valideynə hörmət etmək cihattandır. Cihattandır. Yəni, var səhəlsən ona görə biri gəlb yanına, de ki, ya Rasulullah, istəyəm cihada gədəm. ki, atın olan var, dedə, hə, dedə, get onlarla cihada ilə. Yəni, onlarla cihada ilə, indiki, sözü deyib başa düşməyənlər kimi desəyə, yəni, o demə ki, cihada, get qəhəd, dövüşməyi ləzsə, get atın olanın dövüşkünə. Çünki insanlar var, cihada yəndə o səhət düşürə, şey düşürə, aaa, qınçlar və səyirə, köydə yuhudu Cihad mənası böyüyüdür. Ən əvzəl cihad da elmdən dəvət eləmək, elm öyrənməkdir. Necə Allah atalı deyil. Həmçə, İbn Teymiyyədə, İbn Qeymdə və belə deyil. Və qeyri alimlər. Elmdən cihad eləmək döyüş cihadından həm əvzəl, həm də xeyirlidir müsəlmanlar üçün. İndiki, xüsusən, indiki halda. İndiki halda müsəlmanın ümmətinin cəhalət birüyü dindən uzaqlıq bürüyüb, asili bürüyüb, əhlaksızlıq bürüyüb, mənəviyyatçı bürüyüb, bir dəstə çıxıb, deyir ki, cihad eləmək lazımdır. Cihad kiminlə? Deyir, kafirlərlə. Sən kafirlər növc cihad, dindən, hələ müsəlmanlar özləri dindən uzağdır. Müsələm, onlar bu səhəli şeylərli kâbirlərləməyir. Gör, ağla bax sən. Ağlam. Düşüncə. Yoxdur. Dəbii ki, belə adam deyən öz başa düşməyin göstərir. Öz başa düşməyin. Ayyumdur. Ona görə deməli, valideynlərə hörmət iləmək cihaddandır. Və ən böyük günahlardandır onlara asılmaq. Ən Böyük Günahlardan Allah Subhanatələ Nisa Suresi 36-cı ayəsində Deyir ki, Ən Böyük Günahlardan bir Allah-ı Şərif Çıxmaq, qoşmaq Bir də Valideynlərin üzrə olmaq Böyük Günahdan sonra Valideynləri yetirir Bəhəmçinin insan gereqiyyətdən çıxatmaya Oxul Lohman Suresi Və ya Əhqaf Suresi 15 Bir də Lokman 14 Nisan yaddan çıxadmımalıdır, valideynləri üzrünə olmaq, bir gün onun da evladları ax olacaq üstünə. sələf, deyirlər ki, bəs birində oğlu olur, neysə oğlu Bezir atasından. Və bir gün Allah Bezir deyir ki, ata gəl gedək, dir haraparsın, dir aparım sənə öldürməyə, xilas olum sənlə. O da çinləydi, ağız dökür, gör, yox, oğlu qəti qarara gəlib öldürəcəkdir sən. bir yerə, deyir ki, bəs, oğlu, deyir ki, sağa vurram səni. Deyir ki, o, burada vurma ondan. Deyir, filan ağızı yandı bu. Deyir ki, oğlu, deyir ki, a, nədir? Burada vururma, orada vurum səni. Deyir ki, o, çünki, mən də axtamı orada öldürmüştüm. <gülüyor> Onun görə, e, e, sən axtamla, onunla necə davranırsan, övladdan da sən əhələ davranacaq. Aydındır. Və ən çox da ata-ana ən çox da hörmətə ana layiqdir. Ana, oxu bir də nə? oxu, əqaf 15-i. Biz insana, ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə edirik, çünki anası onu zəhmətlə gətdirmiş. Ana qeydlədi. Əziyyətlə doğulmuş. Çünki ana çox əziyyət çəkib. Aydındır? Və sonra məsələn oxuman 14-də anadan danışır. Ata atana qərlidir, sonra yenə Allah Subhanahu taala ana ana ayrıcı yer verir. Və ana daha çox hörmətə layiqdir. Hətta ana bağışlamasa Allah bağışlamayacaq. Ora səhabələrdən birinin anası narazı idi. Ola ki, peyğəmbər sallallahu onu razılığını almaq üçün hətta bir də od qaladı. Dedi, atacam oğlumu ora. Onda anası deyə başlayıram onu. O cür xilas oldu. Ona görə Allah Allah o vaxt razıdır o quldan ki, atanası ilə yaxşı olsun. Aydındır? Və lakin birdən atana küfr etsə və ya kafir olsa, ta ki kafir də atanası. Məsələn, xristiyandır. Olur elə, görsən, alə xristiyandır, uşaq İslamı qəbul edir. Neynəsə Qalacılardan sonra çıx evdən, get, hicrət elə. Hara? Aya? Hicrət nə üçün sən? Qal evdə. Qal evdə, səbirlə. Bəs səbir anıq. Əziyyətlərə səbirləmək, yaxşı olanda şükürləmək, Allahın qaza qədər razı olmaq, bunlar anıq. Yoxdur, çünki bilmir böyle şeylər, var, yoxsa, yox. Ya da bilib, deyib, beş daha oturdu, Hə, səbirlədim, qutardır baxdım, <gülüyor> dəvət zat qutarım. Tabi ki, uşaq belə şey deyir, ona görə deyir, o cür fikirlərlə ya uşaq danışırıb, uşaqla, ya xəstədirlər ruhən. Ola bilər, insan görsən, ağıllıdır, özünə bələ xəstədir. Necə deyir, deyirlər, uşaqdan xəstəli var ki, zəfrini. <gülüyor> <gülüyor> çoxdur, xüsusən o cür fikirdə olanlara bir dənə fikir verir. Çox su görsəm, bu, belədir. Çoxdur, insan, başa düşməyir. <gülüyor> Subhanallah ve azim. <gülüyor> Həlbəttə. Hə, deməli, valideynlə, deməli, bu, əgər birdən kafir olsalar, yenə odanın yaxşı davranı, çıxıb <gülüyor> gedmək <gülüyor> evdən. Allah subhanətlərə deyir, əgər sənə şirk, şirk ən böyük günahdır. Əgər səni vadar etsələr şirk et, onda tabi olmaz. Asilikdə tabi Olmaq olmamalı sənə Çünki, məsələn, birdən gəli, atom desə ki Asıl Ged, məsələn, filan kəsdən Qəbrini yanına Deyinə ki, Yarab, mənə Yarab, ya mənə şəfa ver Və ya, ey, filan kəsdən Mənə şəfa ver Mənə işə düzəld Filan yerdə birdən iş boşalıb, ora mənə qoy Gəl, birdən dana keçəm üstündə Asıl idi Olmaz. Və ya, məsələn, göndərir ki, asilə eləməyə, ged araq iç və s. Olmaz tabi olmaq. Və ya, namaz qılmaq. Olmaz tabi olmaq. Aynındır. Və lakin, indi yaxşı nə deməkdir? Birdən sən, sən müşriqə o deməkdir ki, götür, davel olar, nə qılıncı? Yox, Allah subhanədə, dedi ki, əgər səni məcbur edəsələr şirk eləməyə ən böyük günahdır ya. Şirk. Onlara tabi olma, lakin yaxşı davran. Bəli Dünya və din Fəhət dində əgər dinə müxalif çıxsalar O məsələlə də tabi olmalara Amma yenə yaxşı da var Görürsən atanaya ə, Məsələsi necədir Çoxumuz bu məsələdə fikir vermirik Onun görə əgər eləmişsən nəsə Üzür istə Üzür istə birinci tövbə elə Soru üzür istə gel Elə qardaşlar var görürsən səhtdir eləbdə və Elə fikir yanan ki Alələndə Qohumlarımdır ki, elə bir ki, e, bu məsli gələndən sonra bu belə olub. Və hətta, yəni, dillə filan kəs edib belə. Və lənət və s. ilə heç nolmaz. Olaq üçün, yəni, qardaşlar belə şefkir yönədilər. Yəni, olaq, bilmirlər. Ona bir şey, sənə hərəkət ediləndə belə, sözdən qalasın sonra elif ki, burada öyrətlər. Aydınlığı, yəni, bilin ləxir. Olaq sen sən, xalis niyyətlə, Allah xəttirə görə onlarla yaxşı davran səbri et, birdən səni işləndirirsələr elə yenə səbri bu sənin üçün daha xeyirlidir, dünya üçün ahirətin üçün sonra şeyh buyurur ki, rəhəmə Allah və kəzəlikə yəmuruna bisilətil ərxan həmçinin əhl-ü sünna və cəma əlaqəni gücləşdirməyə, bağlama əmir edir və edirlər Bu da onların xüsusiyyətlərindəndir Bu da onların xüsusiyyətlərindəndir Yonov və Peyyambar Salahı Səhəni buyurur ki Ləyət xulu cənnət qatil Qohumlarla əlaqəni kəsən Cənnətə girmiyəcək Təsəvvürlər Yaxşı birdən qohum kafirdir Əlaqəni kəsməlisən hə? Yox Əlaqəni kəsməlisən Yaxşı əlaqə qurmaq necə? O deməkdir hər gün gəlməyəsən onlara və s. odur, yox. Lakin imkan olsa hərdən gir və ya zəng görəndə salam ver, birdən çətinliyət üçəndə kömək ilə, vəzi ağır vəziyyət üçəndə təsəlli ver və s. bu Yox, gir necəsiz zat, dinəki tələsirəm. Gəldim daha sizə Allah rızır soruşmaq, Allah razı olsun. Əgər imi, içmi, yəni araq içirlərsə Oturma orada Yaxşı Sonra Şeyx buyurur ki Vahus nur civar Və həmçinin əmin edirlər ki Onların xüsusiyyətlərindən də biridir O da ki, gözəl qonşu olarlar Onlar yaxşı qonşu olarlar Gözəl Və qonşu məsələsi Ümumiyyətlə Deməli, əgər qonşu, qonşu ümumiyyətlə, kimdir? Nə qədər qonşu salir insan uzaqlaşsa? Ta ki, sənə evin var. Neçə evəcən qonşu salir? Bəzi alimlə deyirlər ki, üç nərək var. Bəzi alimlə deyirlər ki, qonşu yetdi evəcəndir. Yəni, yetdi ev sağ, sol, və belə. Bələ də dairə. Yetdi ev varsa, onlar sən qonşundur. Onlarla gələk qonşu haqlarını ödəyəsən. İkinci rəy deyir ki, yox 40 dənədir. Yəni 40 xərb belə, indi belə, belə sağa sağa indi isə yuxarəyib. Çünki indi binalar uzana baxıq, həm yani üçün yuxarıda. İndi aşağıda Allah bilir, varsa. <gülüyor> Necə? <gülüyor> A, 40 dənə üçlüyü şəhər olsun. Çünki üçüncü rəy deyir ki, şəhər. Ha? Ha? Üçüncü rəy deyir ki, 2-dən qutaraq. 2 deyib ki, 40 dənə. Yəni 40 dənə, şimaldan 40 dənə yox hər tərəfli 40 bu onlar istinad ilə hədsiz zəifdir. Zəif hədis istinadıdır. 40 dənədir zəifdir. Və lakin, hə, deməli, üçüncü rəy deyir ki, şəhər. Yəni kim başıdan deyə bilərsən qonşudur. <gülüyor> Aydındır. Və lakin, ə, təbii ki, qonşu ə, Allah bilir hansı səhərdir. Dəyi bilmirəm. Ola bilər bir gün, deyərəm, bəhs sonra. Vələ ki, qonşular də fəqlənir həmçinin. Ta bir qonşudur. Ta ki, götürək 40, 40 evi, məsələn. Qonşular də fəqlənir. Yaxın qonşuyu yuxaq, uzaq qonşundan daha, yəni, sənə hörmətin olmalıdır və daha çox haqlarını ödəməlisən. Aydındır. Və həmçinin qonşu, baxmır, istəyir, kafir olsun. Peyyambar salasən, kafir yaxud ilə qonşular, onlar əhərd bir şey göndərərdi, və s. salamlarımı verərdi və s. Xəssəninə qeyb ziyarət edirdi, Yahudini. Peygamber s.ə.v. İndi baxacaq uşaqlar çıxıb ortaya, bir müllərlə danışırlar. Bəli, qədib olaraq çöreyib olan yeməyi yiyib, Hristiyanlar yeməyi Yəni Rəsul sallallahu əleyhi və nədir? Qorxaq idi yoxsa yumşaq idi biraz belə? Hə? Nə isə, hələ sınava al camaat məni Nisa surəsi, misal. Nisa 36 qonşaq, qonşu qorumaq, onlara hörmət etmək. ki, kim Allah və axirət gününə inanırsa qonşusuna hörmət demədim müsəlmanım siz kafir olsun və lakin müsəlman olsa qonşu müsəlman qonşu kafir qonşudan bir cəhət üstünləyə var ki imanlıdır onu görə aydındır imanlı qonşular var qonşudur kafirdir bunun qonşulu haqqı verməlisən var qonşudur mümündir bunu həm qonşu həm də imanlı görə Daha çox sənməlisəm, daha çox ölmətləməlisəm. Var qonşudur, imanlıdır və qoxundur. Bu, daha da çox ölmət olmalıdır. Ayrındır, qonşular da fərqlənir. Hə, oxu bir nənə? Nisa 36. Nisa 36, bir nə oxu. Hə? Allaha ibadət edir və ona heç bir şey şərif qoşmayıq. Hatta anaya, qoxun məqribaya, yetimlərə, yoxsullara, Yaxın və uzaq qonşuya. Yaxın və qonşuya. Yaxın dostda, müsahirə hə. sahib olduğunuzda oldu yaxşılıq edin. Şeyx buyururam, səndə quru fikirlərin həmişə o zaman gəlir. ki, Peyğəmbər sallallasa buyurur ki, xörəyi bişirəndə bir az suyunu çox elə ki, qonşuya da verəsən. Aydındır? Peyğəmbər sallasa buyurur ki, Cəbrayil o adamana qonşu haqlanmadan deyirdi ki, Vəsiyyət edirdi ki, hətta elə bildim ki, insan öləndə qonşuya da miras düşür, malından. Yəni, o qədər. O qədər mənə deyirdi qonşudan. Qonşuya əziyyət verir sən? Qonşuya əziyyət verir səh, sən, sən yaxşılıq ilə. Sən əziyyətə əziyyət vermə. Heç namazı əziyyətlə öz üçünləyir. Lakin sən mümin isən, Bu məsələ mühümdir. Qəsəni xeyr verə bu məsələtlər. Xeyr verə bu məsələ Məsəl? Xeyr, odur ki, xeyr, o o demədəcək. Həmişə pul verməsin, yox. Yəni əlaqə saxla, yəni hal-hava alın soruş. Birdən bir şey çətinəndə kömək eləmək lazımdırsa, nə cür cəhət köməklə bilərsən? Elə və dualı uzabaşın. Dua ilə. Yəni elə point var ki, yardım yerinə tərəf etməkdə bilmədin. Onda yardım eləm ona. Başka cür Başka Başqa cür elə. Aydındır? görəsəm bir şey qaldırırsa kömək elə və ya durub danışıcının dində nələr növləri Yaxşı. Sonra şeyx buyurur ki: "Val ehsanu ilal yetama, val masakin, ibnis sabil." Həmçinin, həmçinin Əl-Üsülün xüsusiyyətlərindən də biri yetimlərə və miskinlərə və müsəfirlərə ehsan eləməyidir. Ehsan yəni yo, yəni o deməkdir ki Kimse öldü, bozbaş şirginin geçerli yesinler. Ehsan odur, bizden mesela ehsan diyen de bozbaş yedir ki şu. Ehsan yani yakışa etmek. Konşudan yakışa etmek ehsandır. Aydın değil. Yakşı. Yetimler. Yetim odur ki, kim atasını itirir. Və yetim salır insan həddi bulğa çatana can. Həddi bulğa çataldı yetim salmır, qutardı, yetimlik qutardı. Daha ki məsələn biri 14 yaşına çatdı, yetim idi qabaq, atası yoxdur, anası olsa da. Artı 15 oldu, yetim olmadı. Yetim salır, yetimlikdən çıxdı, qutardı. Amma heyvanlarda başqa, əksinədir. Ana içində yetim olur. Ha, heyvanlarda başqa cürdə, hə anasının itiləndə yetim olun. Neysə, yox ömürlüyə olma, onlarda da yəni həddə bulan çatandıdır yəni. <gülüyor> Aylındır. <gülüyor> bəli, bəli. Yəni sayılır, yəni, bəl. qeyd edirlər. Yəni, görsən, ərdən heyvan görsən, pişiydi, anası ölüb, qalıb belə. Yaxşıdır ona baxmaq, savabdır. Heyvanın baxmanın da savab var. Ona görə fi kitablandı var, Hətta qışda, məsələn, çöl heyvanları necə yedirməyik? Aparıb ot atmağı, məşələrə və s. Hələ məsələlərdən danışıq, fikir fəkilər, alimlər, fikir kitablarında. Amma it isə şərhi var itin. Üç növ it saxlama olar. O, küçək. Amma küçəyik, yox. Lazımdır. Küçək, ümumiyyətlə, küçəyik də ənsa təmizlənməlidir öldürmək lazımsan. Onlar öldür. Onlarda xeyir yoxdur. O onlar öldürmək. Təbii ki indi imkan olsa belə heç nə olmasazsa. Mən də sonra bəli, belə, belə şey Ha, hə, amma məsalan daray torduğu öldürən şeytandır. İndi məsələn birik tutdaq ki təhci... Gəşikli nə qədər qara idi. Bu belədirsə soruşurdunuz, deyilə, abı şöminədə diləyək bələ vəlar. Təzə reklamlar. Ay yo, hələ Ay, ya, ya üç, 3, dörd, 4, 3-cü, 4-cü əsil icrətlə, 5-ci əsilə. İtdən nə oldu? Çıxmamız lazım idi. Amma itlər 3 növ ola. Ya ovçu itin, ya qoyun itin, ya da qarolçuluqçu. Lakin onun da sallama şərti var, yəni evində yok. Yəni, sən arda otursan, orada otursun, sən ardan çürüyirsən, oradan yesin. <Gülüyor> Bəli olmaz əsləm, məndardır, məndardır, aydınlır. Heyti qorumaq hey üçün əgər ehtiyac varsa, ehtiyasız bəynilmir, bu cür itlərə icazə verilib, onu zərurəti görəm, amma başqa itlər olmaz, qutardır. Bir dənə heyvanlardan bəynilmir, güvələtsiz saxlamaq. Ki, quşbaz şeytandır, yəni göğərçin saxlayan. <gülüyor> Amma bina evində, üstü bina evində olsun, bina evində laf qədək şey eləyəsən. <gülüyor> Amma birdən tələdə saxlasan o quş, məsələn, papuqay və s. olar, heç olmaz, yəni, nəh gəlməyir. Lakin, gəlib göğərçin üçün, deyib ki, göğərçin saxlayan şeytandır, hikməti də odur ki, çünki quşbaz, çox var quşu gedir başqa məhəlləyə, və yad dama qonur, qalxır xasarın üstünə və yad ağaca və yad dama kimisə heytin görə bilər, kimisə qadrını və s. Ona görə İslam hələ şeyi nəzirə alıb, ona görə bəyənməyib quşbazlığı ki, çıxıb darıb, quşbazdan əmşəli də çox var <gülüyor> Gözlən, darlılarda daima <gülüyor> Yəni, bəyənilmir Ona görə şeytan deyib, şeytan deyib, Rasul Salıqsəm, şeytanlıqdır Şeytan deyib, başqasını güdmək, ailesin Onu deyib ki, quşbaşı şeytandır. Dəstərlə qara almağı olan yəni, quşlar. Dəstərlə düşür. Şey. Amma bilmirəm onu. Hədisdir? Allah razı olsun, Mən bilən ki, güərcindən gəlir. Amma başqa quşları saxlamaqdan gəlmir. Məsələn, yəni, balıqdır və sair heç də olmaz. Yəni nəh görməmişəm. Yəni nəh görsən, diyar sənə. İsrarmadan balıq saxlamaqdan çox fərq var. O, olar yani qadağan görməmişəm. Əgə görsüz qadağan deyərsiniz buna. İnşallah. Yaxşı şey sonra buyurur ki, Rahim Allah, biz nədən dansırdıq? Deməli, yetin və miskin. Hə, miskin odur ki, fəkir. Fəkir. Baxmayaraq, bəzi hamilər fəkirlə miskini fəkirləndirirlər. Deyirlər, fəkir lap pis vəziyyətdə olandır. Miskin isə onunla bir halı yaxşıdır. Çünki Kəhv surəsində Xızır əleyhissalamla Musa'nın söhbətində o qayğı, qayğı ki, deşirlər ha, Xızır deşir. Deyir, nə elədin, nə elədin bunu? Batacıq və s. deyir, ha, sən səbir etmədən. Sonra axıda ah, deyir ki, o miskin nərin idi? Miskinin qayğı var. Deməli, miskinin halı fəkirdən biraz yaxşıdır. Çünki çıxır, balıq tutur və s. Yo arendə götürmək istirdi. Arendəyə götürəcəkdi paşa. Məribə olacaqdı. Arendəyə götürəcəkdi ona görə. Ovaq çanındaydı. Bəli. və olmalı. Yo onlar özlərinə yeyirdi. Özlərinə yeyirdi. Fəz deyirdi yığacaqdı hakim ona görə mən bunu dəyişdim çünki başqasının olsaydı dəyişməzdı. Laps, onlar fəqir idilərdi, miskin idilər. Onlar fəqirləyə bilərdilər. Və qayaq olaraq nə idi? Hənsə ayədir, kəzmişə? Və kənəli məsəkin yani, Məmnişədir, oxo, Musa'la o hadisəsi gəlir, Musa'la görüşürlər, sonra bir neçə hadisə olur. O direk qayaqı deşir, sonra deyir, niçin uşaq öldürdü və s. Yax, sonra şeyh buyurur ki, və min hissəbi və misafir. Və misafirə də, yəni, ehsan eləmək, yəni, o demək diyor ki, bozbaş vermək ona. Yəni, kömək eləmək. Maddi və təccür Vasitələrlə, burada bozbaş vermək olar. Yəni, birdən arzısa, elə olur ki, bozbaş pişib, belə bilərsən. Aynındır, əhsəndən saləcək inşallah. E, sonra, e, şeyx buyurur ki, rəximəq Allah, ki, bəsən, bu heyvanlara baxmaqda, İslam necə kamild indir, şamil, hətta heyvanlar nəzələ alınır, necə şamil dindir, kamil belə. Hər şeyə hatəliyib, hər şeyin. Sura Şeyx buyurur ki, va yanhamuna xüsusiyyətlərindən yanhamuna meydan və özür datmaqdan nəhy edirlər. Yəni onlarda o xüsusiyyətlər olmaz. Fəxrləmək olmaz. Və lakin bilginə ki, fəxrləmək iki növdür. Var bəyənilməyən, var bəyənilən fəxir. Var bəyənilməyən, var bəyənilən fəxir. Amma bəyənilməyən odur ki, özün həmşə şey fəxirliyib. O niyyətlə ki, özün istəyiri yaxşı göstərsən. Təkəbülli kimi, yəni istəyir ki, göstərsən ki, bu yaxşıdır, bu üstündür və s. Bu cür fəxirlənəmək olmaz. Olaq ki, hansı fəxirlənəmək olar? Fəxirlənəmək olar o fəxir ki, hansı ki sən o hərəkətin Yəni, davam olacaq, yaxşı iş, hansı ki, başqalad edəcək. Bu cür fəxirlənmək olar. İslamı fəxirlənmək olar, əlhəmdülillah. Məsələn, deyisən ki, əlhəmdülillah, mən fəxir edəm ki, bu işi gördüm. Lakin bu niyyətlə yox ki, özü yaxşı göstərəsən və ya və s. və s. Qəlbində iqra edəsən buna. Və lakin, o niyyətlə ki, qoy başqaladə işsin, olar desinlər. Oca cahiliyyə nisbətdə İslamiyyətində Ə ora İslamla fəxrləmə. Əlhamdullah biz fəxr eləyirik, biz müsəlmanam. Xəbər götürürəm, susuram, danışıram. Deyirəm ki, ikinci qabildən qalxıb, qalxıb mən o zaman da fəxr etdim. Şəhər deyil, bəli. Qeyd ki, fəxr etmə. Yəni buna fəxr etmə, lakin. Tamam. Yəni elə başa düşürsən ki, Peyğəmbər sə fəxr edirsən. Peyğəmbər sə deyir bəzi şeylər deyib, ki, hansından ə, həmçinin ə, xəlqə zülüm etməzdər insanlara qarşı təşəbbür olmaz da insanlara qarşı düşmən olmaz da yəni müminlərə qarşı baxımısı bunların xüsusiyyətlərindəndir xuyalə yəni, yəni o xəyabları xüsusiyyətlərində xuyalə yəni o daxtmaq yəni təkəbbüllü və yəni, Ə. Asor Şeyx Rəhəmullah deməli həmsənin deyir ki, va istitala taala al-xalqi, yəni insanlara qarşı zülm etməyə, onların haqqlarını tapdırmağ, və səbəb bu da onların xüsusiyyətlərindən deyil. Onların xüsusiyyətlərindən odur ki, adil olmaqdır. Və sonra şeyh buyurur ki, va ya'muruna bil ma'al al-axlaq. Yüksək axlaqı getməy yolunda əmr edirlər və yenhəvnə ən səfihə Pis əhləqdan da çekinmeyi də amir Yəni, pis əhləq fəhiş kimi, yalan, xəyanət və səyirə. Bular, əhl-i sünəvə cəmanın Və sonra şeyh buyurur ki, وَكُلُّ mə yəqulunahu və yafalunuhu min həzə və qəyrihi fəinnəmə hüm fihə muttabiyunə lə və sünə və tarikatuhum. Həyə din olu isləm, əlləzi bəəfəlləhu bihi Muhammədən sallallahu aleyhi səlləm Bunlar hamısı qeyd olanlar və başqaları, hansı ki qeyd olunduqa bax Bunlar hamısı deyil, deyilənlər və edilənlər Bunlar hamısı tabidlər bunları etməklərində Quran sünnəyə yəni elmlə edərlər qaydana özlərlər nəsə ixtira etməzdər qayda çərçivəsində onlar özlərlər işlənəməzdər əsaslanlar, əsaslara, qaydalara dolan xüsusiyyətlərindədir. Va tariqat, umiyyə dini i̇slam Təliqətləri də İslam dinidir. Ticani təliqəti yox və ya Şaziliyyə və ya naqşı və s. O təliqətlərdir. İslam dinidir. Hər adam gələk deməlidir, mən müsəlmanam. İndi deyəndir ki, desəm mən müsəlmanam, a sərdən o məstə edir desən. <gülüyor> Demə olmaz ki, sən desən mən Məsliməm. Yo mütləq deməsən, mən Şafiiyəm, Pambəliyəm və ya filan keşdiyəm, filan keşdiyəm, haralıyam. Kim olmaz mən Məsliməm. Və yəni o saat yanda dilər təriqət onunsudur. Məzəhibin onunsudur. Əgər müsəlman Allaha təslim olmuşanda və ali peyğəmbərin məsədə peyğəmbər, peyğəmbər olmalıdı, təriqət də və əqide də və şey. Anladınmı? Sonra şeyh rəhümullah, əllədi bəəzə Allahu bihi Muhammedə sallallarısını, İslam dinidir təliqətləri, hansı ki Peyğəmbər sallallarısını Allah s.ə.qə göndərib, o yolu qoyub. Din İslamdır, Allah göndərə, Peyğəmbər sallallarısını göstərən yolla. Kim başqa yolla getsə İslam dini salim ol Din qərib Peyğəmbərin yoluna deyilə, götürülə, yaxınlaşıla, başa düşülə. O, bu deyil. Və sonra şeyx, sonra buyurur ki, ümmət 73 şeydə bölünəcək. Bəli, gəlib burada yanaq. Artıq az qalıb bir.